Az állami orákulum. Ahogy a lakosság mindennapi gondjaival a lámákhoz és a jövendő mondókhoz fordul tanácsokért és segítségért, úgy az állam is a nagy horderejű döntések előtt kikéri az állami orákulum véleményét. Megkértem egyszer a barátomat, hogy vigyen el engem egy ilyen hivatalos megkérdezésre, így kora hajnalban kilovagoltunk a necsunk kolostorhoz. Egy 19 éves szerzetes viselte akkor az állami orákulum méltóságát. Egyszerű családból származott, de médiumi képességeivel már a vizsgáin feltűnést keltett. Bár nem volt még olyan nagy gyakorlata, mint elődjének, aki a dalai láma megtalálásában is közreműködött, sokat vártak tőle. Gyakran elgondolkodtam azon vajon kizárólag hallatlan koncentráló képességének köszönhette -e, hogy sok ember előtt rövid időn belül Hosszantartó önkívületi állapotba tudott kerülni, vagy gyógyszereket és más segédeszközöket is használt. Ahhoz, hogy egy szerzetes orákulumként működhessen, el kell tudnia választani a lelkét a testétől, hogy a szellem birtokba vehesse őt és beszéljen általa. Ebben a pillanatban médiumi tehetségénél fogva a szellem megnyilatkozásává válik. Ez a tibetiek meggyőződése, és Vangdülai szilárdan hitt ebben. Ilyen beszélgetése közepette tettük meg a nyolc kilométeres utat a Necsung kolostorig. A templomból tompa zene hallatszik. Belépünk és a látvány félelmetes. Minden falról hátborzongató arcok és halálfejek néznek ránk. A tömén terhes levegő összeszorítja a mellünket. Éppen akkor vezetik a fiatal szerzetest a komor templomcsarnokba. Kerek fém tükröt visel a mellén. A szolgák tarka selyem ruhákba burkolják és trónusához vezetik, aztán mindenki elhúzódik tőle. A tompa bűvö zenén kívül egyetlen hangot sem hallani. A médium elkezdi koncentrációját. Élesen figyelem le nem veszem a szemem az arcáról. Arc kifejezésének leghalványabb rezdülése sem kerüli el a figyelmemet. Úgy tűnik, hova tovább elhagyja az élet. Most teljesen mozdulatlan, arca egy merev maszk, és íme, mintha villámcsapás érte volna, felágaskodik a teste. Mindenki fellélegzik a templomban, birtokába vette őt az Isten. Egyre erősebbé váló reszketés fogja el, izzadság gyöngyözik a homlokán. Ekkor szolgák lépnek hozzá, és egy óriási, fantasztikus fejdíszt tesznek rá. Ez olyan nehéz, hogy két férfinak kell tartania, amíg a fejére teszik, és a szerzetes vézna alakja a tiara súlya alatt még mélyebbre süllyed a trónszék párnáiba. A reszketése egyre erősebbé válik, feje föl alá, inog a súly alatt, a szeme kidülled arca felpuffad és egészségtelen pír lepi el. Fogai közül sziszegő hangok törnek elő. Hirtelen felugrik, a szolgák segíteni akarnak neki, de kisiklik a kezük közül, és az oboák vinyogására különös extatikus tárcba kezd. Nyögésein és fogcsikorgatásain kívül nem hallatszik emberi hang a templomban. Most egy óriási, hüveik új gyűrűvel vadul verni kezdi csillogó melltükrét, majd fél lábon forog egyenes testtartással az óriási korona alatt, amely az imént még két embernek is nehéz volt. A szolgák árpaszemekkel töltik meg a kezét, Ezeket a nézők ilyet tömege közé szórja. Mindenki lapít, attól félek, hogy idegenként feltűnést keltek. A médium most kiszámíthatatlan. Zavarok talán az Istenek megkérdezésénél. Most kisé nyugodtabb lesz. Erős fogással tartják a szolgák, és a kormány egyik minisztere eléje lép. Az egyik sejemsálakat dob a teher súlyától lehajló fejére, és elkezdi feltenni a kormány kérdéseit. Egy kormányzói állás betöltése, egy magas inkarnáció felismerése, háború vagy béke, ezt mind döntésre terjesztik fel az orákulum elé. Gyakran többször kell egy kérdést megismételni, amíg az orákulum érthetetlenül beszélni kezd. Igyekszem a mormogásból érthető szavakat kivenni, de ez lehetetlen. Mielatt a kormány képviselője alázatosan meghajolva áll és megpróbál valamit megérteni, egy idősebb szerzetes folyékonyan leírja a válaszokat. Százszor és százszor megtette ezt már életében, mert titkára volt már az előző orákulumnak is. Nem tudtam szabadulni a gyanútól, hogy talán ez a titkár volt a tulajdonképpeni orákulum. A válaszok, amelyeket leírt minden két értelműségük mellett mindig iránymutatók voltak és elegendők ahhoz, hogy a kormányt a legnagyobb felelősség alól felmentsék. Ha egy orákulum rossz válaszokat adott, akkor felmentették az állásából. Ezt az intézkedést logikával sohasem tudtam megérteni, hiszen az Isten volt az, aki a médiumból beszélt, vagy mégsem. Ennek ellenére egy állami orákulumi állás igencsak kívánatos, mert viselője egy daláma tisztét tölti be, ami a harmadik rangfokozatnak felel meg, és így ő a legfőbb ura a necsunga kolostornak és minden javadalmának. A kormány képviselő utolsó kérdései válasz nélkül maradnak. Elhagyta a fiatal szerzetest az erő, vagy haragszik az Isten? Szerzetesek lépnek az extázistor remegő médiumhoz, és kis sejem zsinórokat nyújtanak át neki. Reszkető kézzel csomókat köt rájuk. Ezeket a zsinórokat a kérelmezők nyakába akasztják, és amuletnek tekintik, amely minden veszélytől megóvja viselőjét. Még megpróbál néhány tánclépést tenni, aztán összeesik, és négy szerzetes kiviszi az eszméletlen testet a templomcsarnokból. Megilletődve hagyom el a templomot, és kábultan állok a napon. Józan európai eszem nem tudja, mit kezdjen az imént látottakkal. Később még gyakran vettem részt az orákulum megkérdezésénél, de soha sem sikerült még csak megközelítő magyarázatot se találnom erejtére. Mindig különös élményt nyújtott, ha a mindennapi életben találkoztam az állami orákolummal. Sohasem szoktam meg, ha vele ültem egy asztalnál, és hallottam, hogy ugyanúgy szürcsöli a metért levesét, mint az összes többi ember. Ha az utcán találkoztunk egymással, megemeltem a kalapomat, és ő udvarias biccentéssel rám mosolygott. Arca ilyenkor ugyanolyan volt, mint más hasonló korú kedves fiatalemberé, és nem emlékeztetett az extázisban felpuffadt torz képére. Aztán láttam őt új évkor az utcákon végig tántorogni. Szolgák támogatták jobbról és barról, és minden harminc vagy negyven méteren kimerültem belerogyott a székbe, amelyet mögötte vittek. Mindenki kitért előle, és a nép némán szemlélte a démoni jelenést. Még egy nagy napja van az állami orákolumnak az úgynevezett nagy körmenet, amikor a dalai lámát a székesegyház látogatására a városba viszik. Ez nem olyan közönséges körmenet, mint amikor a nyári kertbe vonul. Talpon van megint egész Lásza, és alig talál az ember olyan helyet, ahonnan valamit láthat. Egy szabad téren állítottak fel egy sátrat. Szokás szerint szerzetes katonák tartják vissza ostoraikkal a kíváncsi tömeget. Ez a sátor még elrejti a szeme elől a nagy titkot, a necsungi daláma készül fel benne az önkívületi állapotra. Lassan közeledik gyalogintójában az Isten Istenkirály 36 hordozójával. A szerzetesek zenéje kíséri az ünnepi menetet, harsonák, tubák és dobok jelzik a tetőpontot, most ír az orákulum sátra elé. Ebben a pillanatban tántorgó léptekkel kirohan az Istentől megszállt szerzetes. Arca felpuffadt, sziszegő hangok törnek elő a szájából, a tiara súlya csak nem a földre nyomja. De vadul csapkodva maga körül félretolja a hordozókat, vállára veszi a gyaloghintó rúdját, és végig rohan a sorfal előtt, mi alatt a királyi hintó fenyegetően imbolyog. A szolgák és a hintóvivők vele szaladnak, és igyekeznek őt a cipelésben támogatni. Körülbelül harminc lépés után ájútan összeesik. Egy hordágy már készen áll, letakarva visszaviszik a sátrába. Megigézve követi a tömeg ezt a másodpercnyi gyorsasággal lezajló eseményt, és már rendezetten folytatódik a körmenet. Soha sem tudtam rájönni, hogy pontosan mit jelent ez a szertartás. Talán egy tanvédő istennek az élő butha előtti behódolását akarta jelképesen ábrázolni. Az állami és az idő orákulumon kívül még legalább hat médium volt Lászában, Köztük egy öreg asszony is, akit egy tanvédő istennő megnyilvánulásának tartottak. Apró adományokért kész volt önkívületbe esni és az istennő szavait tolmácsolni. Előfordult, hogy egy-egy napon négyszer is elérte ezt az állapotot. A szememben minden esetre csupán egy furfangos szélhámos nő volt. Vannak olyan orákulumok is, akik önkívületi állapotban óriási kardokat hajlítanak spirálisra. Lászában több nemes házi oltára előtt fekszenek ilyen kardok. Minden kísérlet, hogy egy ilyen kardot magam is meghajlítsak, csődöt mondott. Az orákulumok megkérdezése még a buddhizmus előtti idők vallásából származik. Akkor az istenek még emberáldozatokat követeltek, és ezt a szertartást csak nem változatlan formában vették át. E félelmetes élmény mindig mélyen hatott rám. De mégis örültem, hogy elhatározásaimat nem kellett az orákulumok döntésétől függővé tennem.